v oddaji, ki jo na spletu in za radio marš pripravljamo v društvo zofijnih ljubimci. V današnji oddaji bomo v vodoma prisluhnili prispevku doktorja Borisa Vežaka z naslovom Burkini in domača psihopolitika Gnusa. V nadaljevanju oddaje pa bomo prisluhnili dvema prispevkom iz nove številke društvenega glasila zofijnih ljubimcev ustroj. Študentka prava Lucija Sevšek v svojem prispevku razmišlja o vrednoti, ki je hkrati prodajni artikel. Študentka sociologije in interdisciplinarnega družboslovja na Filozofski fakulteti v Mariboru, Ernija Potočnik, pa o ženskah in svobodi oziroma nesvobodi. Želimo vam prijetno poslušanje! Doktor Boris Zezak v prispevku razmišlja o burkiniju in domači psihopolitiki gnusa. Kako doseči za svoje oske politične potrebe, seveda, da bodo ljudje postali ksenofobni, nestrpni, rasistični in sovražni kar bo v končni fazi pripeljalo do željenega očinka, primer tudi odličnega rezultata na volitvah in mentalno postrojene in predalne volilne baze. Najbrž temeljno vprašanje vseh vele mojstrov psihopolitičnih taktik, ki so svoje moči v Sloveniji že dolgo nazaj združili z ekipami sebi lojalnih strankarskih novinarjev, nevrednih tega imena. Zastavek je že desetletja jasen. Žal strani strani javnomnenjskih voditeljev in medijev skoraj nikoli prepoznan kot takšen v polnem obsegu. Se psihopolitiko paranoje, sovraštva in teorij za rod pregneteš prepričanja čim večjega števila ljudi in potem z njim krmariš po svoje. Domače okolje nam nudi odlične zglede za analizo načrtne politične propagande, ki se je odločila s pomočjo čustvenih manipulacij in preverjenih načel psihologije množic, ukruiti epistemsko stanje državljank in državljanov po svoji začrtani meri. Za začetek rabiš sovražnika. Ni pomembna količina, lahko je en samcet, lahko je tudi odsoten. Običajno je propagandna tehnologija klasične ksenofobije silno preprosta v svoji ideji. Med ljudmi je treba permanentno zbujati negativna čustva do domnevno ogrožujočega drugega predvsem strah in jezo, jih spretno usmerjati v sovraštvo in se razglasiti za prinašalca rešitev ali vsaj obramni zid pred dorom njegove kulture, življenskih navad in njega samega. Torej zavaro meje, nacije, jezika, čistosti krvi in rase, končno pa apelirati nase kot zavedne slovence in kristjane. Zgodba o osamljeni kopalki v Vivat v Burkinju je bila kot samcat in individualni primer dovolj za mobilizacijo iracionalnega strahu pred kopalično arabsko obiskovalko. Kužnost je običajno povezana s vprašanjem higieničnosti, a ne nujno. Iz elementarnih čustvenih manipulacij proti beguncem v letu 2015 se bomo spomnili povdarko in naslovov, kako begunci na svoj poti v lepše življenje svinjajo v okolju, za seboj puščajo vse vrste odpadkov, končno pa tudi svoje izločke. Higijensko vprašanje se z lahkoto uporabili tudi preostali množični mediji, saj se senzacionalistična retorika imenitno ujame z dramatizacijsko nalogo tabloinosti. Naj na primer beguncev v Zavrču in tamkašega Župana, če ga izjavo so kasneje strnili v izrazito hojskaški in z negativnimi ekspresivnimi izrazi nabit prispevek v slovenskih novicah, z naslovom Tam, kjer so stali, tam so hcali, kjer so ležali, tam so srali. Kaj je bil sicer točen citat? Nova zgodba glede burkinja in kopalne mode v Bazenov v Dmžalah, zato ni le nedožno paparacijo novinarstvo, tudi ni njegova podzvrst in nekakšno burkini politično novinarstvo, Kjer je treba drugega preprosto odstraniti na podlagi naših pravil življenja in ravnanja na javnem prostoru ali kot so svojo razočaranost zapisali pri Janševih, citiramo, in so zahtevali naj se odstrani, kar pa ni hotela storiti. Češ ima enako pravico kopanja kot ostali. Očitno tudi redarska služba ni ukrepala. Konec citata. Ne je, s takim pristopom bi spregledali element novega čustva, ki na ta način vdira vsiho politiko propagande. Ne jeza tudi ne strah, drugi se nam dejansko gnusi. V primeru Burkinja je gnus kot čustvo vpisano v samo možnost kontakta z drugim, ki tokrat ni čisto neposreden telesni kontakt, temveč se dogaja v skupnem mediju, v vodi javnega kopališča. Ksenofobija je torej zreducirana na grozljivost drugega, kolikor se nam ta gnusi in predstavlja za nas realno nevarnost, skozi možnost nekakšne okužbe. Voda v bazeno suspendira klasična čutila, skozi katera prihaja gnus ne večkrat do nas, predvsem von, vides in dotik. Glede njih se lahko zavarujemo bolj ali manj uspešno. na javnih kupališčih pa nam ni pomoči. Ko je direktor Term Vivat izrekel bogokletno misel, da je Burkini celo bistveno bolj higieničen od kopanja brez oblačil, kjer se naša koža lušči in smo podvrženi telesnim smetem drugih, odpadlim dlakan, kurjem očesom, zagnojenim bulam in drugim telesnim ranam, najbrž ni pomislil, da takšna racionalizacija okoli higieničnosti ne bo imela nobenega retoričnega očinka. Že res, da se številni in kopališča gnusijo, to da kulturno drugi je gnusen zato, ker preprosto ni eden izmed nas, ker je končno nezamenljivo umazan, tudi če odloži burkini njega čez našo domačo dlako kurje oko ali gnojno bulo, gorje pa, če ne pripadajo nam. William Ian Miller je v svoji knjigi z naslovo Anatomija gnusa našel vrsto paradoksov v naši autopricepciji tega občutka, običajno povezanega s kožo ali zločki, ki se prebijajo skozi telesne pretine. Tiste, ki so že po sebi večkrat vazgašene za omazane in predmet religioznih ali ideoloških kategorizacij. A pomembno je tole. Gnus je ob jezi, strahu in sovraštvo izjemno očekovita emocija psihopolitične propagande, ker mu je lastna, intenzivna, senzorična izkušnja. Z njegovo pomočjo se zdita občutka ogroženosti in nevarnosti pred drugim bolj neposredno upravičena in prisna. Po drugi strani ravno Gnus evocira tako značilen resentiment rasista, da mora ohraniti svojo čistost. Kadar je ta ogrožena, se brško ne čutimo še dodatno ogrožene in smo pripravljeni storiti še več proti elementu tujosti. Vse to so razlogi, zaradi katerih namjavševi mediji strežejo na vide s zgodbe o kopalni modi. Zato, ker se po svojem psihopropagandnem potencijalu lahko tako učinkovite. Prispevek je bil izvirno objavljen na blogu in Media Res, ki ga najdete na spletnem naslovu vezjak.com. ljubimci. Spectatorship is an invitation to fear. Citizenship is how we fight the politics of fear. Studentka prava Lucija Sevšek v prispevku, ki je zvirno nastal za novo številko Glasila Ostroj, razmišlja o vrednoti, ki je hkrati prodajni artikel. člen ustave Republike Slovenije nam narekuje, da Slovenija pravna država. V pravni državi lahko svobodno oživam mle, če nadzor nad seboj prepustimo stali in oblasti, ki meni in drugim jamči pravno in stvarno svobodo. Zato je zaupanje v državo in pravo precej pomembno. Svobodna družba namreč nikakor ni družba brez omejitev oziroma zakonov. Ustavna svoboda ali svoboda v demokraciji, torej deluje samo, če pravna država uveljavlja ostavo in zakon. Nedvomno demokracija ne more delovati brez prava in pravosodja. Pravna država in pravosodje ustvarjata neko minimalno pravičnost v družbi, nujno za demokracijo in tako posledično tudi za svobodo. Demokratična oblast se soverjeno samo omejuje, vse nad njo ni nobene druge oblasti, ki bi jo v kaj takšnega prisilila. Razen seveda ustave. Zato bi lahko celo trdila, da je ustava suveren zahtevajo ljudstvo, spreme parlament, oblast pa ji samo služi. Ustava zahteva delitev oblasti na tri veje. Vendar sta politični veji oblasti legitimni samo, če zagotovita učinkovito delovanje pravosodne, ki omejuje in tudi nadzoruje družbo kot celoto. Politika lahko zahteva učinkovito pravosodje le, če ga sama tudi podpira. Če pravosodje ni učinkovito, posledično politika ni legitimna. To je tako imenovani politični krog dobrega, ki omogoča demokracijo in je tudi nuni pogoj za svobodo. Brez te podpore politike pravosodje ne bo sodilo ali tožilo, ampak bi se enostavno sistemsko korumpiralo. S pravno državo si torej oblast prepove samo voljo, kar je tudi prav. Zakon politiko prisili razlikovati med tem, kaj je in kaj ni politično. Politično legitimno pa samo tisto, kar je ostavno zakonito. V demokraciji namreč ni oziroma ne bi smelo biti nobene oblasti, ki bi legitimnost gradila na čemrkoli drugem kot ostavi. Delovanje pravne države torej razjasni idejo legitimnosti. Če deluje pravna država, lopovi ne morejo biti izvoljeni in postati predsedniki vlade, države, predstavniki cerkve ali bolnišnice in tako dalje. Če pa se zgodi, da to postanejo, pa niso legitimni, vse so se izmaknili nadzor pravne države in so tudi vsa njihova dejanja, kot so na primer sprejem zakonov, predstavljanje države ali upravljanje z ustanovo, nezakonita in posledično nelegitimna. Politični odnos med svobodo in ustavo se v pravo izraža kot odnos med demokracijo in pravno državo. Zveza med pravom in politiko je v demokraciji vsako kornujna. Kot sem že rekla, je v demokraciji dožnost politike, da najprej spostavi in zdržuje pravno državo in se ji seveda tudi podredi. Prav delitev oblasti implicira, da zahodna svoboda enostavno ne more obstajati brez politike ali brez prava. Zveza med politiko in pravom je legitimna samo, če ustvarja družbo obljubljeno v ostavi, torej med drugim tudi svobodno družbo. Zato je ostavno opredelitev Slovenije kot pravne države eksistenčno pomembna. Kakšno pravno državo bomo zgradili, takšni bomo. Kot takšne bomo prepoznavali sami sebe in kot takšne nas bodo prepoznavali drugi. Pravna država in uveljavljanje načela vladavine prava, s tem pa tudi zaupanje v pravo, pa je poleg tega v našem času tudi izjemno pomembna razvojna naloga. Delovati mora v polni meri. Brez avtoritete pravosodja ni vladavine prava, ni pravne države, ni demokracije in posledično tudi sovbode ni. ali celo odpravljanje pridobljenih socialnih pravic se vtegne zdeti ekonomsko nujno, vendar pa se zakonodajalcu prevečkrat zgodi, da povzroči stanje diskriminacije ali prikrajšanja. Funkcija vladavine prava je ravno v tem, da zagotovi, da do tega ne pride. Potrebno je predvsem izboljšanje dela zakonodajne in izvršne oblasti in krepitev pravosodja. Pravo potem takem ni le nujno zlo, temveč je utelešenje svobode. Je medij, v katerem se dostojanstvo človeka dovrši. Brez prava ne postanemo svobodni, nasprotno, pogreznemo se v nesvobodo. Venska ostava vsebuje celovito ureditev človekovih pravic in svoboščin in tiste temeljne pravice črpajo na odih v najbolj bistvenih vrednotah družbe, med katerem je tudi svoboda. Svoboda je torej vsekakor vrednota. Vendar pa pojem svobode postaja v zahodni kulturi prodani artikel kulturne industrije. Včasih so se podjetja bala, da bi proizvedla več izdelkov, kot bi jih ljudje morda kupili. No, danes to ni več pomembno. Vse podjetja ne poznajo več tržišča omejenih potreb. Danes obstaja zgolj tržišče neomejenih in večno spremenljivih potreb, preko katerih nato ljudje izražajo samega sebe. S tem se je spremenil tudi pogled na svet. Danes velja prepričanje, da je vse na svetu primerno ocenjevati zgolj z vidika lastnega zadovoljstva. Danes je prav, da dajemo največjo prednost zadovoljevanju lastnih potreb in želja, brez kakršnega koli oziranja na svet okoli sebe. Takšno razmišljanje se je preneslo tudi na politiko. Na oblasti so tisti, ki so zagovarjali takšen sebičen pogled na svet. Ljudje se spremenijo v politične subjekte, ki bi svojo svobodo prodali za izbiro najnovejšega iPhona. Politiki danes ne vidijo več ljudi oziroma množice voljivcev, temveč več skupaj v želja in potreb, ki jih morajo zadovoljiti, zato pa je nebolj učinkovit kapitalizem prostega trga. Ljudje danes enostavno prepričati, da si želijo stvari, ki jih ne potrebujejo. To je novi način političnega razmišljanja. Za zadovolitve notranjih neracionalnih želja ljudje ne bomo srečnejši in zadovoljnejši s svojim življenjem. Nažalost, se več ne sprašujemo o politike in o tem, kako bomo organizirali svet, v katerem živimo, saj smo zaslepljeni z nepomembnim bliščem, ki nam onemogoča videti, kaj je res pomembno. Demokracija in z njo svoboda je ena večjih iznajb zahodne civilizacije. Že v prven členu naše ustave piše, da Slovenija demokratična republika. Demokracija, ki naj bi pomenila svobodno, in aktivno participacijo vseh državljanov danes pomeni to, da so državljani pasivni, nesvobodni potrošniki, ki imajo enkrat na štiri leta možnost izvoliti kakšno stranko. Nara je tisto, z najbolj banalnimi in enostavnimi argumenti, tisto, ki imponuje ponuja večjo zadovoljitev neracionalnih želja ali pa morda kakšno stranko s populističnimi idejami. No, če se seveda sploh odlepijo izpred zaslona svoje pametne naprave in se dejansko odpravijo na volišča. V današnjem svetu, v kapitalistični ureditvi, posod poslušamo ravno o tej vrsti svobode. Po Isaiahu Berlino o negativni svobodi. Ideje kot so prost pretok ljudi, konkurenca v gospodarstvu in seveda prosti trg, se kakor implicirajo koncept negativne svobode kar pomeni, da te zakoni ščitijo samo pred drugim, ponujene pa so nam kakovostne izbire in tako trg raste. Nasprotna negativni je pozitivna svoboda, ki pa v bistvu implicira našo sposobnost izbire. Kot predstavnik pozitivne svobode Karl Marx trdi, da človek ponaravi ustvarjalno proizvodnjo estetsko in umetniško bitje, ki se izraža v svojih proizvodih in bi lahko vse te svoje potencijale uresničilo, če bi bilo sposobno izbirati. Ideja negativne svobode je ideologija. Za spostavitev kapitalizma je bistveno, da posameznik pridobi temeljne svoboščine, postane neodvisen subjekt in sam razpolaga in upravlja svoje telo. S tem se spostavi razred delovno sposobnih posameznikov, kar pa tudi omogoči kapitalistično proizvodnjo. Svobodna delovna sila je prisiljena prodajati samo sebe na trgu. Po Marksu je posameznik s tem uropan svojega bistva. Njegova proizvodnja ni sproščanje ustvarjalnega nagona, temveč je prisiljen prodajati svoje delo drugi osebi. Uropan je sebe, svoje umetnine, njegovo delo postane delo ekonomskega sistema, ki je proti njegovim lastnim interesom. Zaradi posplošene blagovne menjave so živi subjekti spremenjeni v mrtve objekte, mrtvi objekti oziroma reči pa v žive subjekte. Družbeni odnosi med ljudmi tako postanejo odnosi med stvarmi. Odnose med ljudmi pa posredujejo odnosi med stvarmi. Posplošena blagovna menjava zahteva, da prosti trg osrednji in poglavitni mehanizem družbene produkcije in usmerjanja družbenega dela kar pa poslednično prinaša obstoj konkurence na trgu. Temeljna oblika izkoriščanja, ki obstaja v kapitalizmu, je ustvarjanje presežne vrednosti v produkcijskem procesu. Včasih je bilo izkoriščanje osebno, odvisno je bilo izključno od pripadnikov vladojočega razreda, s kapitalizmom pa postalo neosebno in ekonomsko. V družbi vedno obstaja in ni odvisno od predstavnikov kapitala, ali od obstoja politične in pravne enakosti. Kar pa v bistvu pomeni, da če tudi kapitalist ne želi izkoriščati svojih delavcev, mu zaradi konkurence na trgu ne preostane drugega, kot da teži k višenju profita in niženju stroškov. To pomeni ustvarjanju presežne vrednosti, saj bi sicer enostavno propadel. Tudi kapitalist ni svoboden, se v svojem proizvodnem obratu ne more početi, kar bi želel neprestano mora namreč spreminjati produkcijski proces za to, da ustvari oziroma si prisluji čim več presežne vrednosti, drugače preprosto propade. Resničnost je torej takšna, da v kapitalizmu stvari vladajo nesvobodnim ljudem. Ampak kako se rešiti te sistemske napake? Z drugačnim sistemom, v katerem bi ponotrajni težnjo po emancipirani družbi in v katerem bi vsak posameznik užival svobodo. Brez zatiranja, strahu, revščine, v polnem človeškem dostojanstvu se človek lahko postane popolnoma svoboden le, ko postane gospodar samega sebe. Prispevek je bil izvirno objavljen v novi številki družbenega glasila Zofijinih ljubicev Ustroj. V, v digitalni obliki ga lahko preberete v rubriki publikacije na spletni strani zofijini.net, na voljo pa je tudi v fizični obliki. Vaša bližnica do zofije je Studentka sociologije in interdisciplinarnega družboslovja na Filozofski fakulteti v Mariboru Jerneja Potočnik razmišlja o ženskah in svobodi oziroma nesvobodi. Čeprav mediji ne nehno opozarjajo na neenakosti v svetu, krivice ter kršenje pravic, zahodni človek v naslonjačeno vprašanje si svoboden odgovori, seveda. Toda resničnost, v kateri sta neskončnost priložnosti in gotova uresničitev sanj zgoljna videzni, ter se privilegiji legitimirajo z domnevno meritokratskimi načeli, je daleč od svobode. Težko je načiti trpinčenega vojnega ujetnika, Ki se v kamniti celici prebija z dneva dan, in zavist med sodelavcama, ki je en drugemu očitata pridobitev službenega položaja, z nepotizmom, a nekaj v obeh primerih ostaja enako. Njihov svet so oblikujejo družbeni vplivi, pravila, norme in vrednote, ki v nenehnem prizadevanju z ustvarjanje boljšega, bolj demokratičnega sveta ustvarjajo in negujejo nove prepreke, ter družbi, ki se oklicuje za svobodno, postavljajo gledalo da posameznik v svojih dejanjih in odločitvah dočitvah nikakor ni svoboden, tako postaja vedno bolj jasno, a se vse to lepo vršinsko izpostavlja in tako to postane publicistična tema, s katero se ostvari vtis intelektualnosti in resnosti. Naj se osmerim v področje, ki je v zadnjih dveh stoletjih doživelo markantne preobrate. Področje diskriminacije žensk. Če je potem je predvsem ženskim posameznicam in implicitno pa tudi eksplicitno kratena svoboda. Njihove možnosti so omejene, njihova življenjska podružbeno pričakovana, vsak korak pa strogo opazovan in ocenjen. Vseeno je borba za enakost v zaposlitvenih možnostih, plačah ter v na vodilnih položaj v preteklih desetletji privedla do uspehov, tako v politiki kot v večjih podjetjih so vedene kvote, ki predpisujejo število žensk, ki naj bodo zaposlene. V primeru, da delodajale če vedno posredno ali celo neposredno preferira moške zaposlene. Tudi podoba ženske, kot gospodinje, ki v zasebnosti domačih sten kuha in skrbi za otroke, ter je poslušna moževi volji, izginja. A je, če analiziramo rezultate raziskave slovenskega javnega mnenja, pri Slovenci še vedno prisotna. Eno izmed vprašanj v raziskavi je respondente spraševalo po soglašanju s trditvijo, citiramo, je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske zares želijo, so dom in otroci. Konec Leta 1992 se je s to trditvijo strinjalo skoraj tri četrtine moških respondentov in skoraj 70% anketirank. Pri obih spolih je stopnja soglašanja s časom upadla in tako je raziskava v letu 2012 pokazala, da se moški s strinjajo v 39%, ženske pa v 38%, kar pa še vedno predstavlja globoko okorenjenjenost tradicionalnega stališča o resnični ženski želi. Kadar govorimo o položaju ženske na trgu dela, v resnici izhajamo iz njenega položaja v družini, se pa ureditev družbe še vedno odseva tradicionalno formo družine. Če želimo odpreti trg dela ženskam, moramo najprej preočiti stališče Slovence do položaja ženske v družini. Čeprav obstajajo tendenčni premiki k bolj liberalnemu in emancipatornemu pogledu na žensko, je sprememba mnenja počasna in na trenutke celo zaskrbljujoče konzervativna. Kaj je vzrok temu? Možne odgovore podala Maca Jogan v članku Ženske in zmešnjave v naravnem redu, v katerem je predstavila postsocialistične težnje nacionalnih oblasti po ponovnem odomačovanju žensk z argumenti nove morale, vrnitve osnovne družine in zaščiti ženske pred nevarnostjo in naporom dela ter udajstvovanja v javnosti. Pa vendar ta proces ni v celoti ostavil emancipacije žensk. Vse so osebne izkušnje ter gospodarske krize, ki so se pojavile po osamosvojitvi ženske iztrgale iz varnega odobja domačih ognišč in podale novo, realne sliko o dejanskem stanju za ženske na trgodela. Tradicionalen pogled na žensko vlogo v družini ponazarjajo tudi rezultati naslednje trditve, v kateri so raziskovalci slovenskega javnega mnenja skušali ugotoviti stopnjo strinjanja stezo da je naloga moža v zakonu služiti denar, vloga žene, pa skrb za gospodinstvo in družino. Soglašanje s trditvijo je od leta 1991 do 2012 se 44,4% pri moških ter 36,8% pri ženskah upadlo na 17% pri in na še vedno 26% pri moških. Moški kot glava družine Po prihodu iz službe, sedeč na kauču o pločevinki piva in nežni ženski skrbi je očitno še vedno močno prisotna podoba v mislih slovenskih respondentov. Zanimiv in nekoliko zaskrbljujoč trend pa pokaže tudi podatek o odgovorih na vprašanje o prednosti moških v zaposlovanju. Zaposlitveno stanje v Sloveniji transparentno odraža mnenje slovencev tem, kaj naj bi bila prava ženska tako v družini kot v javnosti, Kar lahko vidimo tudi v grafu, ki prikazuje število aktivno zaposlenih moških in žensk v Sloveniji med leti 2005 in 2016. Čeprav se število zaposlenih žensk zvišuje, če črta, ki prikazuje aktivne moške, občutno nad črto žensk. Kljub temu, da se je stopnja strinjanja z dejanjem prednosti moškim pri zaposlitvi v 20 letih precej znižala, v Sloveniji na trgu dela očitno še vedno dominirajo moški. Zagotovo lahko to razložimo na mnogo načinov, a eden od vzrokov je sakakor tudi mnenje o tradicionalni vlogi ženske v svetu. Svoboda slovenskih žensk na trgu dela je enaka črti grafa, ki prikazuje delovno aktivno prebivalstvo. Črta moškega prebivalstva je le lisa, vidna skozi neštete steklene stropove. Pa vendar se z nenehnim upozarjanjem na to problematiko ovire krušijo Morda bosta nekod črti ponosno tekli druga ob drugi. Očaknili smo se nesvobode žensk v družini in na trgu dela, a s tem še zdaleč nismo omenili vseh področjih družbenega življenja, na katerih se ženske omejuje. Čas je, da če je naša osrednja misel svoboda stopimo na polje, ki svobodo ujemlja za svojo in trdi, da je edino, ki je danes še sploh kaj premore. Umetnost. Umetniki so ustvarjalci svobode tisti, ki se ne pustijo okleniti družbenim sponom. Umetnost je brezčasno stanje, kjer je dovoljeno vse, mesto, kjer nime ja. Vsaj tako se zdi. Pod drobnogled postajemo slovenski filmski svet od osamosvojitve do leta 2017. V tem obdobju je bilo v slovenski filmski industriji ustvarjenih 83 celovečernih igranih filmov. Koliko od teh so režirale ženske? Študija Evropske ženske avdovizualne mreže je pokazala, Da tudi struktura evropskega filma ne podpira enakosti med spoloma. Tako se neenakopravnost izražajo v tekmovalnem tržišču, kjer dominirajo moški, prav tako pa so še vedno prisotni stereotipi o ženskih sposobnostih in tveganjih, ki jih prinaša zaposlitev ženske. Poročilo o študiji poziva k aktivnim spremembam in podaja tudi možne rešitve. Ključne vkotovitve študije se nanašajo na podpoprečno zastopano žensk tako med filmskimi režiserji, kot tudi na drugih ravneh filmske produkcije. Zatrejujejo, da so v filmskem izobraževanju ženske prisotne skoraj da v enaki meri kot moški, ženska filmska dela pa dosegajo nagrade na različnih festivalih in so občasno celo bolj uspešna od moških filmskih del. Omenjena študija pokazala, Dale enega od petih filmov v vzorcu sedmih evropskih držav, ki so bile preočovane v letu 2013, Avstrija, Hrvaška, Francija, Nemčija, Italija, Švedska in Velika Britanija, režira ženska, kar je 21% vseh filmov. Skoraj 84% denarnih sredstev je vloženi v filmske projekte, ki jih ne režirajo ženske. Na filmskih šolah diplomira 44% žensk, Od tega pa jih kasne v filmski industriji dela le 24%. Pri tem pa ne gre za pomankanje talenta, temveč ovire. Kot prvo študija omeni pristranskost, se se po podatkih raziskavam, katiraci zavedajo spolne neenakosti, vendar o njeni prisotnosti v svoji bližini niso prepričani. Nasledna ovira je iskanje finančnih sredstv za projekte. Neenakovreden status, Na tržišču preprečuje pridobitev zadostnih filmskih sredstev, ki bi podprla velike projekte. Prav tako je zaskrbljujoče, da poročilo raziskave govori tudi o nefinanciranju ženskih filmark zaradi nezaupanja v ženske finančne odločitve in sposobnosti. Zaradi neenake porazdeljenosti finančnih sredstev so ženske ne delate pri mnogih manjših projektih, večinoma za televizijo in ne film, Iz istega razloga pa so tudi manj kompetentne in manj prisotne na raznih festivalih in tekmovanjih. Raziskava izpostavlja tudi, da se o neenakosti v filmu ne govori dovolj oziroma, da le nekaj inštitutov zbira podatke in sestavlja statistike o tem. Ženske režiserke v filmu ovirajo tudi plače, ki so v popred 32% nižje od plač moških kolegov. Naslednja točka je problem ženske kot matere. Vse si ženska, ki želi uspešno kariero v dinamičnem filmskem delavniku in iskanju priložnosti, ne more privoščiti časa za družino, če pa že je vrnitev porojstvu otroka skoraj da nemogoča. Kot zadnjo oviro poročilo menja tudi slabo oglaševanje in distribucijo filmov, ki so jih režirale ženske če bi skušali enakost med zastopanostjo žensk in moških v režiserskem poklicu primerjati za kakovostjo filmov, ki je raziskava, ki je za vzorčno leto vzela leto 2014, pokazala, da so filmi, ki so jih režirale ženske, na nacionalnih in mednarodnih festivalih dosegle več nagrad, kakor filmi, ki so jih režirali moški. Vendar pa poročilo omenja tudi, da se to dogaja le na manjših in manj poznanih festivalih in tekmovanjih, vse so na najprestižnejših v spredju še vedno filmi, ki so jih režirali moški. O že omenjenem problemu konsenza med materinstvom in delom v filmu govori tudi članek v delu, kjer se je novinarka pogovarjala s slovenskimi režiserkami in študentkami režije o diskriminaciji žensk v filmski industriji. Besedilo izpostavi statistične podatke o evropskih filmih ženske režije in pove, da se ženske na filmskem področju oveljavljajo bolj kot maskerke, kostomografinje, scenografinje, med man tehničnimi poklici, najviše pa tu in tam kot asistentke režije. Mlade slovenske režisterke so v debati spregovorile o težavnosti kombiniranja zasebnega družinskega življenja in filmskega dela, se je to že samo po sebi težko dosegljivo, materinstvo pa ga še dodatno oteži. Večina režiserek zato najprej razmišlja o svojem velikem filmskem projektu šle na to otroku. Iz še ene raziskave so pokazali, da v svetovnem merilu zastopano žensk v režiji še nižja. Med leti 2013 in 2014 je le 1,9% od 100 neuspešnejših filmov režirala ženska. V svetovnem merilu se v spolni segregaciji na filmskem področju pojavi še variacija diskriminacije med samimi ženskami, Tako imajo manj možnosti temnopote ženske oziroma ženske rasnih in etničnih manšin pripadnice LGBT skupnosti. Na srečo danes obstaja mnogo organizacij, ki upravljajo raziskave in pozivajo k spremembam na področju spolne in ostalih segregacij v filmu. Koliko slovenskih celovečercev so torej režirali ženske? V 80 filmih med leti 1991 in 2014 so glavno režisersko delo ženske opravile le v sedmih primerih, petkrat pa so sodelovali pri asistenci. Naomenim, omenim, da od leta 2014 naprej nobenega celovečerca ni režirala ženska. Delež filmov ki so jih režirale ženske tako, če se ozremo samo na glavne režiserke in ne asistentke, 8%, kar pa je, glede na izsledke raziskave Evropske ženske avdiovizualne mreže, 13% niže kot Evropsko poprečje. Ženske, ki so med analiziranimi filmi prezela vlogo režiserk, so Maja Weiss, leta 2002, kot prva slovenska režiserka s celovečernim igranim filmom, v istem letu je sledila Hana slak. Besta se v svojih kasnejših letih preizkusili še v enem filmu. Filme so režirale še Janja Glogovac, Dafne Jemršič, v filmu Tošel z večje žiserije, pa ste sodelovali tudi Nataša Sirnik in Jernija Žuran. Če pa svojo analizo malce razširimo in si ogledamo celotno glavno snemalno ekipo vsakega celovečerca posebej, nas spet pričaka podobno stanje pretežna udeležba žensk kot scenografin, kostomografin in maskerk. Filmarke se redko znajdejo v tehničnih vlogah, da pa še redke sodelujejo pri režiji ali film režirajo, nam je zdaj že jasno. Diskriminacija v slovenski filmski industriji je še kako prisotna, se se ženske soočajo s predsodki maskulinizacijo filmskih poklicev, manjšim fodom razpoložljivih denarnih sredstev, dilemo o odločitvi za družino ali kariero in tako dalje. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Slovenije sicer navaja enokovredno število študentk in študentov režije, a medtem, ko so režiserske službe diplomantom ponujene samo samomnevno, je pot diplomantk težja, marsika katera nikda ne poslame svojega filma. Lahko potem takem umetnost še vedno označimo za svobodno ali pa nas zaskrbi, da bomo v prav vsakem kotičku in času našega sveta ter družbe odkrili, kako zelo nesvoboden je posameznik v svojih dejanjih in odločitvah. Ženske filmarke, predstavnice polja svobode, umetnosti, prav te, ki bi lahko morda edine pokazale, da ostaja svet košček življenja, v katerem je človek lahko to, kar želi, v katerem je lahko svoboden, Prav te v svojem poklicu izkušajo omejitve in je nehen boj za obstanek v filmski industriji. V rešitvah se v zadnjih letih govori precej, predlagane so predvsem kvote in različna osveščanja ljudi o nevarnosti implicitne in skorada institucionalizirane diskriminacije. Toda ne glede na to, kako uspešno bomo odpravili razlike in neenakosti v sodobni družbi, bo vse le šlo le za preoblikovanje kletke. Nekega dne bo strop kletke višji kot kadarkoli prej in morda skoraj ne bo več opazen, a bo tam trdno in nesprostno mejo človeka. Ali pač? Prispevek je izvirno objavljen v Novi številki Družstevnega glasila za finih ljubimcev ustroj. V digitalni obliki ga lahko preberete v rubriki publikacije na spletni strani za fini.net. Na voljo pa je tudi v fizični obliki. Good morning. This is Isabel broadcasting from the New Phoenix Augusta radio station. I'd like to open up by making a statement on behalf of Adelaide Norris and the Women's Army. Her murder serves as a warning for women everywhere of the struggle we face. And the truth will be heard, and the story must and shall be told. It is not only the story of women's oppression, it is the story of sexism, racism, bigotry, nationalism, false religion and the blasphemy of the state controlled church, the story of environmental poisoning and nuclear warfare of the powerful over the powerless for the sake of sick and depraved manipulations that abuse and corner the human soul like a rat in a cage. It is all of our responsibility as individuals and together to examine and to re-examine everything, leaving no stones unturned. Every word that we utter, every action and every thought, we are all, women and men, the prophets of this new age. And for those of us who would be safer in the sensibilities of racism, separatism and martyrdom, if you can't help us towards building this living church, then step out of the way. The scope and capabilities of human love are as wide and encompassing as this vast universe that we all swirl in, one for all and all for oneness. This fight will not end in terrorism and violence. It will not end in a nuclear holocaust. It begins in a celebration of the rites of alchemy, the transformation of shit into gold, the illumination of dark chaotic night into light. This is the time of sweet, sweet change for us all. This is Isabel for Phoenix Regatta Radio, signing off until tomorrow. Na koncu še ene poletne oddaje zoofijenih. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas vabimo k obisku naše spletne strani. Če pa bi z nami radi navezali stik, vas vabimo, da nam pišete na naslov zoofieni.fna.gmail.com. Vodaj sem pripravil in prebral Robert. Skozi vdajo smo poslušali glasbo, ki je pod licenco Creative Commons, prosto dostopna na stranih spletnega arhiva Internet Archive. Vse dobro do naslednje prilike. Herre, medamse, messieurs, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate. Zofijini, ljubimci.